Виховання полягало у походах на демонстрації, розучуванні віршів про героїв жовтня і казочках про революцію замість Колескової. Павловій на думку не спадало, що до розмов та розваг треба здолати довгий шлях через недоспані ночі і несамовиті крики, і відчути, що таке перші зуби, визнати свою безпорадність перед маленькою істотою. Не один раз посеред нічної ганусеної сиренади він вибігав курити в коридор і, потайки благав Бога, хоч і вважав, що його не існує, послати йому відпочинок і тишу. Він лаявся, жалівся, але переборював себе і повертався додому. Йому було важко збагнути, звідки в дружини беруться сили глядіти малу постійно щебетати до неї, усміхатись, носити безпочинку на руках. Діана знала, що він любить доньку та кохає дружину, але вважає це недоречною слабкістю. А в справжнього чоловіка не повинно бути слабких місць, так вважав Павло. Хоч від природи був вразливий та співчутливий, постійний розбрат зі собою підточував сили Павла. Він нервувався, Зривав свою злість на дружині, не звертав уваги на доньку. Він став надзвичайно підозріливий, завжди чомусь невдоволений. Останні ж події зовсім засмутили Діану. Чоловікові треба відпочити, бо він на межі нервового зриву. Двері тихо відчинилися. В кімнату зайшов Павло і одразу ж помітив. Це не вихід Діану. Не можна класти дитину до себе в ліжко. До речі, годувати її груддю теж годі. В її віці діти вже ходять в ясла, самі засинають, самі прокидаються, і вночі їх ніхто не годує. «І доброго тобі ранку, коханий!» – відповіла Діана та підвелася. Павло сів на стілець кутку і нахилився до колін. Діана почула, що він застогнав. «Що таке, любий? Тобі не добре?» Занепокоїлася вона. Мені зле. Діана вловила міцний сморід алкогольного перегару. Ти пив? Зашипіла вона. Павло затулився руками, наче захищаючись. Не ображайся, сонечко. Вчора був такий важкий день. Стільки всього сталося, що я не витримав. То з ким ти ділив своє горе? Він потер пальцями скроні селкуючись згадати свого розрадника. «Не напружуся, сама знаю. Такими дозами п'є тільки карпо. Скільки разів тобі казати? Цей друг, хоч і відро вип'є, залишається тверезем, а тобі ж і понюхати вже забагато». Вона картала чоловіка, з кожним словом все більше дратуючись. Павло затулив вуха та заплющив очі. «Тихше, тихше!» Що, голова болить? Дитину розбудиш. Діана сіла. Вигляд в неї був нещасний. Згадав нарешті про дитину. Я завжди про неї пам'ятаю, гордо відповів чоловік. Так, я бачу. І хочу нагадати тобі, що сьогодні в нашої дитини день народження. Павло зняяковіло усміхнувся. Звісно, я знаю, просто трохи забув. Так швидко сплинув час, вигляд в нього був пришелепкуватий. Діана погладила його по голові та зітхнула. «Бідний мій Павлику, що ж з тобою коїться? Так напився, що все забув». Він подивився на неї збентежено. «А знаєш, я справді все забув. Вчорашній вечір не пам'ятаю зовсім, де був, що робив, що говорив». Він замотав головою – «Та щось про бурмотів». Діана пригорнула його до себе. «Я не хочу з тобою сваритися сьогодні. Ввечері у нас будуть у гості, а потім ми про все побалакаємо. І про твою заляканість, і про пияцтво, і про все інше. Мені треба збиратися до університету. Зараз прийде Орина Петрівна. Не треба, щоб вона бачила тебе отакого. Упануй себе». Павло нахмурився. До речі, про Орину Петрівну, Діано, серденько, треба припинити це неподобство з нянькою. Всі нормальні діти ходять в ясла з трьох місяців. Не починай, будь ласка, нетерпляче відповіла вона, ні, я скажу своєю впертістю ти наражаєшся на неприємності, твій материнський інстинкт затьмарив тобі розум. Не можна йти всупереч правилам. «Ти ніколи не слухаєш мене. Я не вмію примусити тебе щось зробити. Але я благаю тебе, будь ласка, замислись над тим, про що ми розмовляли останнім часом. Подивись навколо. Не можна робити все, що заманеться. Не можна залишати дитину з нянькою. Не можна ігнорувати загальноприйнятний спосіб життя. Якщо ти мені не віриш, іди працювати до нас». Там тобі швидко пояснять, що до чого».